Ніна обперлася об велику гілку яблуні, Довкола тільки поодинокі дерева, студенне місячне світло, блискуче від криги земля та порожнеча. «Навіщо ти спровокувала замполіта? Невже не можна було посидіти тихо? Не можу повірити, що ти не розумієш сенсу нашої війни. Ми несемо визволення». Діана торкнулася до її руки. «Згодна, Ніно. Я пішла на фронт, щоб хоч якось виправдати своє існування, знайти місце в житті. Але війна незабаром скінчиться, а я боюся залишитися живою і нікому не потрібною. Ставром у паспорті та душі». Не знаю, чи зможу пристосуватися до того, що ти називаєш нормальним життям, чи схочу ще раз виходити заміж, народжувати дітей. Є ще одна деталь: мені заборонено жити у великих містах та обласних центрах. Правду кажучи, я не уявляю себе з підтиканою спідницею десь на городі чи на фермі, але нічого іншого з двома роками вищої, давно забутої освіти, мені не залишається. Ніна не поділяла таких думок, хоч Діану колгоспницю і справді уявити важко. І краще б підійшов кабінет, чистий стіл, витончений аромат дорогих цигарок. Натомість подругу зігрівали фуфайка і важкі кирзові чоботи, брудна лайка, Висіла на кінчику язика. Важка туга сповивала очі. Ніна ніколи не наважувалася розпитувати Діану про її життя. Але сьогодні спробувала. Діана всміхнулася. Все так добре починалося. Я мала стати журналісткою. Вийшла заміж, народила доньку. Політика мене не цікавила. Про якісь репресії я й не здогадувалася, адже на місцях зниклих, як гриби, виростали нові обличчя та імена. Ті йдуть, ті приходять, це природно, а ще й вирішила, що героїка, повсякдення та велике будівництво не для мене мовляв, моя справа виховання дитини, моє покликання, родина. Діана зробила паузу наче перегортаючи сторінку у своїй пам'яті. А потім почалося пекло з брехні та знущань. Не бентежитиму твоє радянське сумління жахливими епізодами моєї біографії. Правда, дечого я сама не збагнула. Згідно з їхньою версією, мій чоловік мене обрехав і сам після цього не витримав, застрелився. Але я не вірю, що мій Павло був підлий, може трохи слабкий. Так він наклав на себе руки, але не зводив наклепів. Це робота когось іншого, та для мене це вже не має значення. Я пішла по етапу, а моя донька незабаром померла. Хоч я ще майже п'ять років жила тільки думкою про єдину рідну мені істоту. Ніна присіла поруч, обійняла подругом. Мені так шкода, те, що сталося жахливо. Смерть безвинної дитинки буде вічним тягарем для винних, але ти мусиш жити далі. І на ходу, згадуючи слова, вона продовжувала. «Їдьмо до мене після перемоги. Познайомишся з моїми батьками, з донечкою» а згодом усе зміниться на краще. Обіцяєш приїхати?» Діана тільки рукою махнула. Ніна розповіла про себе. Приховала лише єдиний штрих. Донечка була нерідною. Навіть добрій подрузі у хвилину відвертості не зізналася в цьому. Валя була її дитиною. Крапка. Собі ж пообіцяла, що колись... Після війни усе розповість подрузі. «Бережи себе!» – попросила вона на прощання. «І ти теж!» Діана пішла до своєї землянки, намагаючись ступати тихіше. Зрадлива крига і снігом репіла під ногами.